Alhamdulillahi rambil alamin As-salatu wa salamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa men tabi'ahum bi ihsanin a Yumiddin Allah në madhu wa rafal ndrojmë adhët në përti ndimë dhe faal e kërkojmë në salab dhatë dhe bëkimët Allahu qofshmi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familën të shokët dhe jdata qindjekin këtë rukë dhëndit në fundë të kësibodë të ndrolezër në takimë në fundët qi më arritor deri te ngjarjet që ndodhin gjat rrugës deri në Tebuk. Dhe pasorë ngjarjeve, dashvëllimeve ka arrit pejgamberi alaihi salatu wasallam në Tebuk. Një rrugë gjatë, një rrugë vështirë në kohë të vlirë me mundësitë kufizuara dhe mjetë, do të thotë, yoti jo për të mjaftushme për me arrit, me gjithat, ka arrit pejgamberi sasënën Tëbuk. Dhe i këtot kemë përmandur se shkuarën Tëbuk ka qenë për të mbrojtë nga një ushtri nësële ka qenë nëmëri kishë shumë më madhe dhe shumë më fuqeshme se sa aje pejgamberi të lehi së ratusën. Me gjithat, ka dalë pejgamberësën nga me dineja që sa më larkë, nëse ndodhë kjo përplasim ndodhë më l çetmbrohet çt mbrohet shteti i ri i jonë i Medinas. Kur ka arrit pejgamberi në Medinë, nuk i gjetti atje Romakët. Tashtuat realisht kishin kërcnuar dhe ishin nis me numër 15 të madh për me Suluh pejgamberin sa selam. Kur shkoi pejgambë në te Buk, ata kishin ikur, ishin spordaluar dhe ishin zbrapsur për nga kanë ardhë. Andaj nuk pat betej, nuk pat luft, nuk pat balafashim. Dhe i kja t'yne, pa dyshim se, ishte në favor të madhë dhe me ndikim shumë të madhë për Muhammedin s.a.w. Nga se u forcua pëzuniti në gjda aspek, politik, ushtarak dhe në fusha të tjera, nga se të sëmrabë se një superfuqia së i kohës i kohës i kohës rëmakët, nështë këtë gudzimin të balavëgjot me ta, pa dëshimëse, dërgaj mesaje shumë të fuqesh me ta, shumë fise dhe shumë kundeshtar të tjërë. Ata këshim kalkuluar se nëse një ushtri në gjitha këto të fështirësi dhe mjetët, jotë mjaftusht me gjitha këto, i bënë gjitha këto kilometre në ardhë, dhe i kështë të dalë zonë, për e gëmërësëm se ushtrija ati nuk në poshtë të të letë, lufton për drejtinë e vet, atë pas një kalkulimeve, ata e paunse do të pësojnë humbje të mëdha dhe do të kenë me vërtet ndërsa pasojat e pariparushme pasojë betije. Edhe të ishmë sot u sbrapsëm, ata u larguan. Që drej Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Tebuk, ndonë me transmetime të ndonjësa thonin 9 në merdet pasumë saktësisht ka në Kamerancë, atë ka çuar dikon afër 20 ditë në Tebuk. Kanë ardhë, kam pushu dhe kam prit për diqka, për kër, ka marë të mos po ndodhi diçka, epi po kor kam marr lajmët e mjaftueshme se nuk nga këbetej, atër në Kozinga që vertei, atë ka marr vendin më u kthynë në Medinë. Është pason tek rrugë, gjitha këto shpenzime, mund lodhje, dhe në fund kthem. Po kjo nga mirësia e Allahut që e ka kursyer pejgamberin e son dhe ushtrinë e ti nga një bete që pa dëshëmë, me shfar dhe epilogu që të përfundan të beteja, nuk do të shënë rezultatet kaqë pozitive si kësa i radhafë. Andë Allah Gjellera i mundëse që me kur rezultatet shumë pozitive, po dhe pa mund të matë. Dhe kështot është mirësi Allah ndëj robit vetë. Nga njerën e fillim mund të dukët një punë e madhe, një, një misëri fështirë. I përqës njerën i më bështetë në Allah Gjellera Gjellera Hu, e kërkojnë ndihmën e ti, dhe i amësynë asoj punën nga se Allah e ka kërkupe ti, një së të të të të me më vështirësi, shumë letë mund të me ndodhë, dhe shumë shkash ndodhë, që ndoshtë ajo punës që të të kryer, pa unë nga rëkute, ose letë shkanë, dhe këso që besimtori a rinë, dy mirësit, edhe kryet punën, dhe mirën shkullime nga një ranë, dhe non të të tërë, pa mund dhe pa angazhim, të madhë të cilë i është druajtur në fillëm. Mirësia, Allah, për me adhonë robit, është problemin e madhë. Gjaqendrimit në të buk, pekëmërë i s.a.s. patë disa aktivitete, nuk ishte bashveq neja shto. Prej aktivitete të në të nëtërme që ndodën është se se i kujtojë të beteja mëtës, kur kemi përmanë atje, kemi thënë se në këtë pjesë të thëtë të, të gadisht dhe arabik të kësa shketile ka pasë fise arabe të kryshtera. Të monë, në pjesën ku bërënë të begatën, kështë e fise arabe idhujtare, adhërën idhuj, ndërsa, këto fise me që ishin afer për prandojisë romake, ata ishin të kryshterë, dhe ishin përnu fin kryshtere, dhe ishin në mbrojtën e romakve. Dhe ta është më shpresarin Se kjo superfuqi botnure Në atë ku Do të do t'imbronte Nga ardhje e pejgamerit Sallallahu a tëllu Milë pa ta i të rathuan Ilan do tëtë Në mshirë të pejgamerit e sallam Ilan ilan në asgjë Dhe kër e pon këtë Dhe pon sinë në pejgamerit e sallam Dhe pon gjitha këtu Ate rëshëmice në këtë fise shpejtuan më bërë një loj paca dhe më nëshku një mërveshje me Muhammedin s.a. Se nuk kena me të luftu, nuk kena me të pengu, nuk kena me të sulmu, nuk kena me bua aljans, ma aske një si këtë luftën, ty e kështu mërën nga nenet e kështu një mërveshje. Nëse për gëmërën sënë, pëse shkoja që të largë? E para e kërin përmenë, rëziku që për i ka nosej, ka shku me i dalë në rëzikut në prit, në fillem, jo me prit i sëpi. Kjo është e logikshme dhe arsyshme. Dhe dyta, dhe të thotë, përëndoria rëmoake, nuk ishte qindoshmëri fetare. Dhe thotë, nuk e kishen me, me, me bindje, dhe realisht në atë ku edhe udhëhet si të fetare ishin jo kredibil, jo më autoritet të madhë, në bahë e feja si me dhe një dhej, imponimi dhe detyrimi nga anë e pushtetit, jo nga anë e, në shta, bindjes, Brendshme. Dhe kështë prikë se ardhe e kështë fejë që ta është me përpushton zemët e njerëzve, do të rëzikon që nushtë me një fetarët e këta. Nuk kështë mështë si me pranu dy fetari, me pranu një loj nështë ta pluralizmi fetarë që je thojnë, me pasë një fetarët ju kështë. Andaj pëngonin dërgimin e qëfar do loj, më honë, thirësi qëfar do loj, do më honë të deneguar nga në pegamirët sënë. Paqe Meshom kërkon që të hapet rruga. Po nuk po ju sulmoi, nuk po e kërkoj pushtetin, mirë po nuk e keni të drejtë me pengu nëse ndjerë dërgoj unë, e njerit kanë të simen të djum. Von vijnë një i dërguar nga pejgamberi son në Damask, on sham ku është përveri aromake, u flet njerëzve, me butsi, me ursi, njerëz afrohen, besojnë çfarë të ke këtu. Mënoj Bëndi ti edhe unë bëbindi, ofertë. Ata pengonin këtë, nuk lenin. E atë tërë e për e ke mërësom kurdo që i deltë të përpara në rrugë. Dhe onë dëpërtimi i patësorë të fesë nërmërë të masërë. Pa tjetër nga se kështë obligim nga Allah me me e shpërnda fene e zëzë gjëllë dhe valëmë. Andaj, këto fisë e kërë e panë që, të të nuk e patë në mbrojqën, i të rathuan pikërsh ata për shkak të kësaj thjesht rëtia e kësë marrëfin e tyna atë shprehtuar me një marrëdhësi me pejgamberin alayhi sallallahu. Dhe Muhamedi alayhi sallallahu do të shikoni, do të nuk thotë e tash s'ka më. Ashtu që mund me qonë kështu apo një Kennedy ditur pejtje me ardh, më kanë reziku me dinë, më kanë reziku sigurinë. Ti lepo shpenzime çdo as për krim që ke reziku, e tash po vjen marrëdhësi pse s'ka çaveu? Për shembull, kam një moskë marrëdhësi. Jo. Apë. Akimis, akimisë e xherçës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thotë na mundësia minimale që i jepte. Me avum marrëshë pa çore, mos po bëu luftë është zonë. Mëherë. Let is the moment of realization. Andai me disa fisë arabe në shoh marrëshje të një lloj mirëkuptimi dhe marrëshje për paqe, s'ka luftë. Ti obliguar ndaneve kështu, na obligo me të kështu të kash. pra ja jone që ndonë krajm të Bukës është edhe jo interesante se nëna mund të sabaut i dërguari alaihi sallam u vënua nën sprnitë të falsave. E provu vënuar sa, ndonjëri filluan me me, me pa fikse, do të shqepëm ashtu kashëm me dikun pesabë me dikun në në në ndonjë ndërtim, do të thotë, është angazhu dikun dhe E thërni kamitin Imam u du njerëzve Abdurrahman i Benaufi Abdurrahman i Benaufi Ka qenë pisavit përgambërës në të njur Radhjallahu ta'ala në një mejkës Pe i muhajgjeve të parë, muslimonve të parë Të mejkës Dhe u du li imam njerëzve Në dërkua artë përgambërë i Alehi sallatë u sallam Dhe u lidh pas Abdurrahman i Benaufi Radhjallahu ta'ala anë E fali sa banë Kure pon njerëzit Që përgambërë i sallam ishte Dhe për falë e mas, alur me në ufit, filluar me folë. Pëse më ngotët, pëse më i dalë diko është pegamerë për parë, doonë, për dyshëmë se kishtë atë ngarkjesën si vëhonë në mas më nga të pri namas pegamerësën. Për dyshëmë, kjo për e është e nërmallë, nështë ata, për më nëjë tërlëmëturia, i tërë disponimit të një ishte më falë mes Muhammedit Ali Hisanat piro pejgamberin për meçësusat ahsantum wa asabtum midhnik ne bon edhe lakni çillon ka veprim edhe kjo betejë e Bukut është betejë e fundit që ka marr pejgamberi mos sai veç do të thlema më fol për përgatitjet për haxhit lëm të mërës në fund thietë pejgamberi kër viti 9 dhjetëji apo se gjë që më thë se e pejgamberi ka dhënë vitin 10 dhjetëji apo në mes së ngjora dhe për të në dhjetë Unë, atë i të nukon, a në dhe dhe është në mësu që vazhdojnë feja dhe pa mu, fakin i mufar dhe pa mu, pregatitën e. Kjo është e para e dyta, më të regu se, adhrimin dhe Allah në gjelë leola ka për parësin dhe gjithdo kujtë. Ne e respektojmë dhe ndojmë këto qoftë, për dirësën në mësën, drejtë, në mësëna që ka thona Allah dhe pegama sënë, mirë për njëse dikush, tanton me keçpudur autoritetin e dhënë në emër të festë. Për mos më kushtojësh duhet me pengu zbatimin e urës të Allah xhelalhu wela, atë musliman nuk obligon me ngup, madje obligon me kundërshtu, apo? Kush do kofta? Po në çësë e gabon, jo çelëmer, gabon. Edhe në këtë rast, domethënë, nuk i zbehet autoriteti, nuk i humbet respekti, absolutisht. Mir po, do të dië këtë rregullën gabim. Në së veçh është e qartë.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 Në islam nukon dhërmjëtsua së të të rrimit, në po? Madi nuk është rasë Muhammedi sallallahu a të sërënë. Në kur në me në ufalë gjenohët? Aëllu të Muhammedi në sanë, lëtë Allahën? Ja, aëllu qafdikë. Kur në kërkjesë, aëllu të Muhammedi në për këtë kërkjesë? Jësë në lëtë. Aëthemi oë Muhammedi në zbëtë shië, jësë tëhemi këtë në përë. Oëm Muhammedi, përshambull nga uh, lërgohë këtë vështërzi. Ja, s'thejmë e kështu. Dhejmë, ja Allah. Ja Rambë. Kaqë. Edhe kër ka që i në gjallë, kështu sallëve gja lutë, e lërë mu kërështë, në botë në tjetër shpej kamë. Shka në të me tësim. Tek të tjera të për shambullë, prishë i svetarë, u andërshënë finë, i andërën, i andërën, ose i lërgohën, nga li i brishaj dhe i zivëzumet të tjera njerët pasuj. Ma dje dhe e lurur në falës gjënaho, në një rëfesh ati pagun pare, dhe i lirje, i falën i këshu një, një, një stafës kështë. Dhe cila është ma e në gjekshme? Cila është feja që ofrën liri, esë la robni? E qartë është? Feja që të bënë rapë, dhe që e talaho gjëllë uala, ndërse ju rabi askujt, kjo është feja lirisë. Të ndër dhe I mësën të asabët, po, unë e mi dërgujër e ladë. Ir po, feja vazhdanë, istanë me vazhdanë, namazi vazhdanë, e kështë më rratë. Dhe, nuk i qatë e pëse se më këni pritë, këni pas arsuje pëse e në i falë. Ande dhe, ne këtë e këtë e këmi ikonet së këtu për, në othirë, i kamete, po. Vënohet i mami, dhe, rej, normaler, mi 3, 4, 5, po vjen, në minëtë dynë do dhe, u mërej, normalës, mi po vënohet tërë minuta, këtër, pësë, së po v Në okay, kemurim në namazin, ose me rizikur në namazin, pëse s'ka kajma më tjerë. Namaz e tësë, nuk është kurzu islami me njerit saktumë. Me në nësërë të odhërim dhe Allah të me tësë, kjo është frie e madhe. Islat mëhon, e mbanë gjithë mund, mëhon, në madhërimin dhe Allah gjithë le ora të pa zëvënsushmë. Tjersën, zëvënsushmë. Prej, gjare interesantë që mund t'iveqojmë, edhe këtu gjatë qëzimin të, të bukë është edhe Vdekja njëri të panjuar për neve, mirë për shumë i njërë për pejga mërë zonë, edhe për para kësaj, për Allah një alë dhe vada. Ka qenë në kone pejga mërë zonë njëri cili është tëtruar shumë nga fisë i ti për shkakseve në bëmës njëvanë. Më onë, jë kanë vesh një tesh dvrashtë që kurën më janë ngë lëkurë në tëmë dhe e kanë rra e kanë ndërthuar dy disa kanë pas pasportën sepse ka bëjtë dhe kanë bërë tis. Po kadoj Allahu jona që është ka marrë vetëm pak dhe çashtu kësaj ka pasë të tjetër çashtu e thesë ka qenë ka ka qenë në kuptim domthon me, me me me me bursë si si si si si leçë çe me tipe edhe ai e ka buar ato dy pjesë GPS dhe po shku tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka pomë të tëhat domthon të komë të vrajsh taj, komë të matera shumë i, i papashtrasin për tesh, në hon i ka në thonë, barësi i dy teshave, të këti këpatre këtë vrajsh të, të, të vërë. Qëtë e qëtu, deka, ka me të amnë? Dhullë bëjgjadejni, bëjgjadejnë, Bijad, bëjgjadejnë, qëtë e ka pasë amnë? Jo amnë i tira alë, mirë po, për nari, dy pjesëve të një teshet e vrajsh të, vrasht, që zakonë nuk veshët, me amër të sakriti që ka moh Dhe njet ka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur thoti për Mësudin, e ndërta ka qenë i për Mësudin. Dhe meni vendi i tij i larg ka punë një, themon, zjor të ndezur, por shumë të pakosashme dhe larg, pse kështu? A dhe për Mësudin i mi afrohet, i më paqë, on, që s'e vdek Abdullah ibn Bjadej, shikjera. Atë pejgamber son, on e ka marrë vet, e ka pasur e ka lalo dhe ka mështë me më kaloha këtë sabi, me dy përshok vëti më të aferët. Pas taj, kër e ka pregadit, e ka, i ka thonë, aferani një aferme, dhe ka thonë, o zotë, une, jëm i knaqën me rubin të tënë. Në në që kjo rubet, për mu është njëri dashën. Andre, o zotë, leqet edhe të ti dashën, dhe fale. Kër e ka një, i më nësutë i këtë fjallë, ka thonë, dëshirojën në moment të jem unë i vdekurit. Në moment të jem unë i vdekurit. Qëka të më thonë kjo? Në më thonë, nëse, nëse qmimi i jetës është, me kun Allah i knashe në ty, atërë, javlen me adhona. Shqipërësabët, ku e kan lidhë që një më jetën? Nuk e kan lidhë jetën me kneshita si këtume. Për shambu ndikush, ë uh, ajeni kur shkoj në shkollë gjashtë vjet me dekafon mirë po për, për shembull dha mahit shkoj në mbytik kur për shembull uh, fillon jeta me lulzu pra dhe dhe jetë, ka hi 30 ditë e tash e ka puni në shtëpi tash mahit shkoj në mbytik me detshin de e sut pak jeshfli apo ose për shembull i kales mija këkon kur shkollë tash vetë edhe veç mi po paçi kom martuaj komra atu bëlet tani po do ne kanë periudha se shkollë se mbytik bëli pak të, të zgajë diçka për dynas Koçiafirut, normalisht është të dish kërcap. E kur marton thotë veç tashuni nip kam gane për shpëjtatur tani mas edhe me diksë ku kam gane. Në gjithë të konin ja, ja, ja e kaj, ka i çaf diçka që ia shtyn jetën. Kur sinonën këto çifëni, njerëz është top. E sobas ka vonë, top. E kam postën të lidh me me, me kënaçin e Allahut. Në moment kur Allah është i kënaqshëm me mua, më ka fal xhinat, çaton këto pasë më spektuida. Ngase u arrit qëllimi O arritësënimi, Allah i knaqen, falen gjennat, shprejës rrashima se shkën gjennet. Atër, qëka ka kuptime me të mësaj? Nga se, nëse vërdëm atë utin, nëse rëzikën, rëshet, nga ban, e humë këtë pozit. Në nëjë tha, s'ma nëna, kësha pasje me kënë qërërën. E kësë është e një apo. Edhe me dini, për kanë qenë minë në rastë, ka dhek Ebu Saleme, radiallallu ta'ala nëhu, buri i umës Salemës, e që Dhe përgamasën, ja bën një dua, më thon, vartet, dua më me thonë, edhe vertet, dua të gjenazës me platë kuptim, me lutje tëpër tëpër të mëdha. Dhe disa pejshurë dhe përgamasën me thonë, kësha pasjeh me konë veç të njëri së është. Që të lutje më një thonë për mu, që ta është po, po, ndërëm e që njëra. A punë e madha. Të, me ta falë, zutë të gjëllë e uala. A naj të nërë dhe nga kemi nevoj që, me kuptu rëndësi e kënësi së Allah Gjellevarëm. Nuk ka, vëllaj, nuk ka kënësi, nuk ka begati në dunja, e cëla meritan, e cëla meritan me idhën përpasi para kënësi së Allah Gjellevarëm. Ska për, nuk ka kënësi në dunja, e cëla meritan shambl, me idhën përpasi para falës së Allah Gjellevarëm. Ska për, nuk ka hisënë dunja, që në mëritën, për shemull që duke e marat hisë me e reziku hisë në gjënetë. S'ka kështu, për një musliman, në vërtit, jo. Ajë mënohet me më arritë në dunja pasë në një, autoritet, gjitha, kjo është nërmale, mirë po, jo në logaritë të hisës në gjënetë, jo, jo, kësë me jakë, nëse ka kështu, jo se, se duha. Ajë të në tënë me arritë soma të i për në dunja, më regullë kjo. Mirë për jo në logaritë e knësisë Allah Gjallala, jo në më për knësisë, ja, larkë sabët. Knësia Allahot, falja Allahot, hisën gjenetë janë prioritara. Dhe për këtë ja venë nësimtari edhe jetën me adonë nëse ka nevojë. Edhe me edeshu vdekin nëse veç, ka argument. Nësë kemi, përës, posikur se ka qenë sabët. Ne ka një pegamës në tonë kështë, ka kështë pasje që une me qenë, une me qenë kyqe, në pegamberi s.a.v ja fol ja fol jeno. Kurdojte the loja që është një gjorë interesante. Në fund një gjorë që kanë dhotë doku u kthy prej te Bukut apo. Si thash me kanajt, spat luh, spat kurdjo, don do so marveshje, di so. Don dh do don dh do më von, levizë interesante kadre tëm, po edhe këtu për dëshme, vëdish sa bi kë do la maston. Po më lej për dëshme më po interesante. Dhe korejsh nisë pegash më rrugë për të mungë, në në të rrasanë, si do thasë sahabeve. Une po i bi qëse rrugë. Kore kosh mështë i bjenë këse rrugë veç une. Jo bini këse rrugë, ta këmë këtu. Kushe të i pëse? Urësit. Dhe për cilët e pegash mështë në gjithë sahabeve. Ishte Ammari i Brunjasim, Ammari, ndëni Ammari për në të ti që usakifikuan në meke që korejshti egzekutuan, so Edhe Jasirin, dy, këta janë shahidet e parë një slëmë. Të parë që ka ndonjë jetën për këtë fej, kanë qenë print e Amarit. Onë Jasirin, baba dhe nëna Sumeja. Edhe Amarit shtë pej të përgdherjur dhe doshën për gëmësëm. Këj është ajqë, ishte për gëmësëm, e hudheqë të devën e ti. Dhe hodhejfi ja, hodhejfi në nëmanë, sekretare për gëmësëm. A ti e besënë të sekretit për gëmësë ondani i caktuam se tha un e porshoi kësaj. Dhe me vasi kjo, shum ulema kanë komentuar se e kanë shfrytzuq këtë moment të disapëj duftur shojë ku po mund të kapojmë na fica pak një konstatim si konsum. Po pak sa so për shërbimën bon. Të vetë kanë mëru diçka fisë se i vetëm po pejgamberin. Dhe një grup prej 12 vetëve i kanë dhënë prit pejgamberin tani sa son. Tëna një bashhtëdor më, domthon me ato hard në të tynës ato që i kanë pasë në kokë, kanë pasë në din, të mështinë të tyren, dhe Amari, radiallahu talen, ka godit mon, në ftyret e ka vjëtyne, deve të tyne, devet i kanë pasë, për mi tremë, për mi largu. Nësë për gëmërësëm i thëmë të uvejkës, nënë, nënë, nënë, nënë, nënë, nënë, nënë, nënë, nënë, nënë, nënë, nënë, nënë, nënë, nënë, n pas të erë dha marja, ta e kërsepon që dështoj plan nuk patë mundës një në të një. Ishtë imdikon, avrë 4 mëjtë pasë në mëdë vetë, kë logaritët në histori, si një nga tentativat për me boj atentat me pejgamberin ali e historiatu osë. E shikone, ndu mon, një, një, një ndarje veqë e vogënë, sa i kanet në pritë pejgambere së me gjdo sen. Gjdo sen i kanet në pritë, me fjallët e ti, me veprët e ti, me sirët e ti, pë E kemi po kur kemi fujt për shpifjën që ka mund e grua s'jivën Për ishtë një që, një rast ka ndonë, gruja ti ka orë vetë I ka ndonë u hubë shketinë E ka prunë njërinë, nërmali e ke punë Men një herë, propaganda e, hipokritëve është dhejzë A, me këtë një që ka bua, shikonë, si i ka rinën pritë Propaganda e, e asë e kohë Gjëtë këtë këtë propaganda, njëtë këtë kësë, kësë medium në acëtë rinë pritë Men Madje, në qofë se kjo kërkan edhe, me eshizu, me përdu në kasitata, me likvidu pegamberin sënë Allahu Azhar. Andaj kërëna marri, thë pegamberin sënë Allahu Azhar. Ta janë Rasulullah, jo ja njofte devet. No, me bëmë i patë nukun e di që që kjo kon që e deve. Këtë e ka njofte lojt e deve, ka, ka disa lojt deve, pa ta që të punë, në ditë vetë me deve e ka njofte. Që kjo lojt që ta e kon po, e ka njofte. Po ama ftyrat thonë tharësuaj ka bë post special tapa. A Dethas ka dashur, ajo nuk e di çka ndodh, nuk e di çka ndodh. Tha a ther pejgamberin, i tregojnë ngasë ikshë, shpallje. Tha pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dëshuruan me kidnap, me hudh diku në shtetin eva. Kto e dëshmuan. Inshallah ka shputur ju besera, shpëshër ka shputur. Sikur sallahu ka thonë wallahu ya asmuke minan nas. Allahu ka më të mbrojtë për njerëz. Dhe ka mbrojt Allahu jallahu alahu pozo tha përpjekjeve, tentativave, do atentatorëve, shpëtoi pegamson. Vdeç, tamam. Osi kusë, çfarë si kusë duhet i sigurt dhe i mbrojtur nga Allah te baraka utar. Mirë, po blu mohon shkajnë, një, edhe këndas edhe ka thënë si Allah që ka thonë, shko kësaj. Me të vëqje, rreziku i këtyre në dy fytyrshave, rreziku njerëz të këçi ku nuk targohat. Ata e keçpordun në atë momentin, shuzoën garosti me bodom njerëz të mirë. Mën e pres ta është të kërkuar me konë, me sëmë të gjithë, me së qëllë, me gjelënë, me kujtënësërëm, me sëmë në hapësirë pues që me e kellë qëpërdurë atë hapësirë, keqë bërësit, e pasaj me thurë, lej, lej, lej, shpifjes, akuzës, fushatës, kondër islamën dhe kondër moslimanëme. Si së qëllësia është të kërkuar, me vijelënës është të kërkuar, me naivitatë, Në më më më më më ushtir. Jo më mendelësi, po më mençuri, më aturi dhe më urtësi. Kjo është e kërkuar, ngasë edhe kursa mëmënia ka diku të përcjell. Do të thëjë, jo ty, i du po përse? Edhe kur heç si do që populli këtu e gjen dikon, çka që po falet apo ç'ka? Ku dul ky Allah apo ç'ka dikon? Dul me këni ku e prit Allahu, jo pa njerëz. E përkënen kuptonse? duhet bëzma me konë ekstra i kujdetëshëm, nga se kur bosh musliman partikus, i fesë Allah Gjellora, nuk kemo veç vetja jote, po ti antar i një komuniteti, i cili ka mundësi, nuk një los, ka mundësi me pas për një, përshka këtë veprimeve të pak kujdetëshme, të mjetët e të tuajt, pra dhe silu me përgjëtësi, nuk keveç ti, aj, që bënë qëka dush, ja, keme vete shumë të tjerë, tësë dhe mundën me pas pasoja pastë këto veprime të papërgatitura, tmia ose tu ato sa ti eks mora. Rekur kundërshtal në kon, i mëmansum, i kujdazor, i urt dhe i përgatitur. Në usil me polësi, në usil me pajtësi me armët e mbrojtjes së fesë, mos të manova nga fushatat dhe nga, më von, ato ato ato vazhgimet e vazhdueshme të keqbënësve për më godit nga ndonjë anë. Feni Allahu Janal walad musliman poresi. Kto i disen ngjarje, sigurisht as i ka peqatorish filloi me u kthyn Madina dhe kthimi dhe arritja në Madinë ka pasur kohë shumë tëra interesante, çka të zvarxhon me me të tetu në shalom takimet e arshme. Allah na ruaj nga këçbërset, nga nje stelig. Allah na ruaj që mendoni veprim të pamatur, jutmantë dhe mendeshi Allah na ruaj të shkaktojmë probleme ose ose pengesë ose vështirësi por di kontinuer ose të bëjmë shkaktor ne ndonjë veprim të caktuar që të tjerët me pas revolt ose mendim të keq për fjalën e Allahu xhallahu anhu. Allahu na mëson që me veprimet tona me fjalët tona me reflektojm imazh të mirë, të bukur të fesë tonë. Pikëris sikur Allah xhëfi dhe imazh i bukur e i mirë të msim dhe udhime që na i la në emanet Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Allahu subhanehu ve te نقاش بذوفاً برصادية لك من أرشان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله عليه وسلم وزيم كثيراً